Ви не можете поворохнути ні пальцем, ні повіками. Ви засинаєте. Я ж подумки повторював лише «Я не хочу, я не хочу, не хочу». Єлисею, голос лікаря звучав дуже спокійно. «Ти добре чуєш мене і розумієш те, що я говорю». Мить я вагався, але все ж таки відповів правду. «Так». Що ти сьогодні відчув, коли побачив лікарів біля Соломеї? Страх. Ти розумів, що можеш втратити її. Серце забилося швидше. Хвилювання долало всі можливі межі. Так, мені видавалось, я промовив це якось невпевнено. Після такої моєї відповіді в кімнаті запанувала гнятюча тиша. Я лежав із заплющеними очима. Мені здавалося, що лікар отот схопить мене за барки і прокричить ти попався. Прислухавшись, я заспокоївся. Почув звук ковзання ручки по паперу. Він пише у свій зошит: Відчув неймовірне полегшення. Ти ще кохаєш її? А, так, її прихильність дуровима не вплинула на твоє почуття. Ні. Тобі хотілося б, щоб Торувим помирав сьогодні? Ні. Знову тиша на якийсь час, а потім знайома фраза. Ви прокидаєтесь. Я почув кодові слова, якими завершувалися всі попередні сеанси гіпнозу та розплющив очі. Чудово, Єлисею. Ваш емоційний стан набирає все яскравішого забарвлення. Ми отот. -от Почнемо отримувати якісь сигнали з пам'яті. Я лише кивнув, щоб не видати зміну своєму стані. Тепер ви вільні. Я мовчки підвівся з дивана і повільно вийшов з кімнати. Було таке відчуття, ніби зголтували мою свідомість, а разом з нею ще й почуття та душу. Ніби лікар своїми брудними ногами заліз у мій потаємний простір, де я так ретельно стежив за чистотою, де все було ідеально Він знав про мої почуття до Соломеї Витяг їх із свідомості, а може із серця, попри мою волю Навіщо він це робить? Він жириться в нашій дійсності, замість того, щоб спробувати повернути нас думками в минуле всі його експерименти маячня. Він просто використовує нас для своїх досліджень. Внутрішньо відчувалося спустошення. Я не знав, що робити далі, окрім як шукати допомоги у слідчого. Він має допомогти, щоб нам призначили іншого лікаря, щоб до нас застосували іншу терапію. Перше відтоді, як прокинувся на галявині, я довго не міг заснути. Уже давно всі повлягалися у свої ліжка. Мирно сопіли. Лікар та санітари пішли, зачинивши нас у залі, а я все ніяк не міг заснути. Не було сумнівів. Це все через відсутність ліків. В кімнаті було темно. І лише світло з коридору, точніше зі сходів на другий поверх, ледь-ледь пробивалося до нас. Я подумав, що можна використати мою безсоння для розмови із Соломеєю. Необхідно вмовити її не приймати завтра ліків У нічній тиші Моє залізне ліжко Сильно заскрипіло, Але ніхто навіть не поверхнувся Всі міцно спали Повільно я пройшов через залу На бік, де спали жінки Проминувши цю єдину й слабку смужку світла Що золотим киломом Тяглася з коридору Хвилювання охоплювало мене Коли я наближався до ліжка соломи. Ось я вже розрізняю В темряві її світли волосся Ніжні риси обличчя Вона як завжди прекрасна Так би і стояв і милувався Слухав мелодію її дихання Що відлунювало в моєму серці Я обережно торкнувся її, щоб розбудити Вона не ворухнулася. Я зробив те саме ще раз Знову нічого Сильніше І ще сильніше Вона спала надто міцним сном «Знову ж, певно, через ці ліки. Я зрозумів, що доведеться почекати до ранку. Якийсь час я ще споглядав її, а потім розвернувся та обережно пішов на своє місце. Коли я знову минав смужку світла з коридору, мені здалося, що я чую звуки, які долинали саме звідти».